Surja E zelzele Mekase Tet varje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Kur të dridhet toka Me tronditjen e saj të fundit Kur të nzjerë barët Nga brendia esaj, e saj E njeri u të thotë që po i ndodha saj. A të dit ajo do të tregoj lajmet e saj, sepse zoti yt e ka frimëzuar atë. A të dit, njerëzi do të paraciten grupe-grupe që tu tregojen veprat e tyre. Kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërmi, do të shohë atë. E kush ka bërë ndonjë të keqe, Qoft sa një fermi do ta shoh atë